Hej och hjärtligt välkomna alla när du lyssnar till Radio SD Sverigedemokraterna i Stockholms radio på 88 MHz Vi som pratar idag det är jag själv Johan Inheim Och med mig har alltså som allt som oftast David Long. Ja, stämmer och det här programmet sänds för första gången lördagen den 28 april år 2007 Mellan klockan 14.00 och 15.00 Första repris sänds söndagen den 29 april Mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen en andra repris torsdagen den 3 maj mellan klockan 20.30 och 21.30. Och det här programmet går ut i direktsändning under lördagen. Det skulle egentligen ha varit förhandsinspelat hade vi tänkt eftersom Sverigedemokraterna sedan länge har planerat att ha riksårsmöte den här helgen. Men som ni alla säkert känner till så har vi haft väldigt stora problem med att hitta en lokal för vårt årsmöte. Vilket har lett till att mötet skjuts upp till helgen 18-20 maj. Och det kommer att äga rum i Kalskrona. Och jag skulle också vilja börja med ett meddelande till alla er som har valts till ombud för Stockholmsdistriktets räkning. För det här De flesta av er har fått information per e-post om hur det ser ut beträffande boende i Kalskrona. Ni som inte har e-post eller av annat skäl inte fått någon information är välkomna att höra av er. Och jag vet att alla som har valt till ombud har kontaktuppgifter till någon av oss som företräder partiet på riks- eller distriktsnivå. Använd er av dessa kontaktuppgifter och håll er uppdaterade. Om vad som gäller och vilka möjligheter till övernattning som finns. Ja, det blev en följetong av årets årsmöte. En massmedial sådan dessutom. Det här är väl första gången jag kan minnas som man i massmedia överhuvudtaget har uppmärksammat att vi har ett årsmöte. Och på något vis så har... Det här har blivit äh, till första sidostoff äh, i och med att det har varit så pass många avbokningar och inte minst den här avbokningen i Danmark som ju var ganska så äh, sen och inte minst förvånande också får man väl säga. Äh, och äh, det är ju inte slut på skriverierna om årsmötet om någon trodde det utan äh, nu bara för någon dag sen så gick... Äh, den här kommunpolitiken Björn Fris ut och angrep Karlskrona för att man ställer upp och tillhandahåller lokaler. Ja, Björn Fris är alltså Kalskronas förre kommunalråd och han är regeringens narkotikapolitiske samordnare. och Han har alltså givit uttryck för mycket stark kritik mot att som sagt Kalskrona kommun upplåter en lokal och låter oss i, hålla vårt möte i den kommunala lokalen. Och han säger så här att framförallt är jag oerhört besviken på att Kalskrona återigen blir en mötesplats för extremister. Säger han till Sydnytt. Och det här inslaget i Sydnytt finns också att se på Sveriges Televisions hemsida på internet. Och han menar också att de har arbetat hårt för att få bort stämpeln på Kalskrona som ett säte för grupper med främlingsfientliga åsikter. Och han menar att Sverigedemokraterna är inte mer rumsrent nu än förr, som han säger, i det här inslaget. Och det är naturligtvis ganska så anmärkningsvärt egentligen att man går ut och kritiserar på så vis. Menar man alltså att yttrandefriheten inte ska få finnas för samtliga i samhället? Eller vad är det han menar egentligen? Vart ska vi hålla vårt årsmöte hade han tänkt? naturligtvis är det så att kommunala och regionalt kontrollerade och ägda lokaler måste rimligtvis upplåtas när de privata alternativen har skrämts till att genom hot om våld helt enkelt har skrämts till att inte våga hyra ut åt oss Ja, är det är någonting som påminner om ett gammalt Lenin-citat faktiskt, som jag inte kan Gå i god för själv för det är inte jag själv som har läst utan en lärare hade när gick i skolan som påstod att Lenin hade sagt att man hade en total yttrandefrihet. Man fick skriva precis vad man ville i Sovjetunionen men det måste vara inom gränserna för socialismen givetvis för att annars så fick ju folk gärna försöka hitta någon som kunde trycka en kättersk skrift vilket han ju då därmed antydde var stort sett omöjligt. Och det är ju lite grann samma andas barn det här med, med Herr Fries attityd. Att alla får självklart hålla möten och mötesfriheten är väldigt viktig. Men tror inte att vi tillhandahåller lokaler? Nej och det har varit lite märkliga reaktioner från vissa höga, vissa andra höga politiker också. Nalin Peckull uttryckte till och med sig positiva ordalag att vi inte hade fått tag någon lokal och eh, en, ett statsråd vid namn Nyamko Savoni sa vi något tillfälle också att eh, Sverigedemokraterna har naturligtvis rätt att eh, hålla sina möten där vi har yttrandefrihet och så vidare men vi politiker kan inte göra så mycket annat än att säga att de har rätt till det vi kan alltså inte hjälpa till att åtgärda problemet när yttrandefriheten inte tillämpas. Man hade till exempel kunnat låna ett riksdagshuset. Till exempel, ja. ja. Men det kunde de inte, utan de kunde bara säga att vi borde få hyra en lokal någonstans. Ja, det är alltid något, men det är tyvärr inte tillräckligt. Nej, jag vet inte om hennes egna mänskliga rättigheter skulle kränkas. Skulle hon då vara nöjd med att politikerna sa att dina mänskliga rättigheter borde egentligen respekteras. Men vi kan inte göra så mycket annat än att säga det. Nej... Nej, det här är ju någonting som vi har fått återkomma till tyvärr ett antal gånger. Att alltså det förekommer uh, våld via ombud i Sverige. Att uh, riksdagspartierna själva är inte ute och uh, slår folk med jämrör eller kastar gatstenar eller sätter yxor i folks dörrar. Men uh, däremot så har man ju varit väldigt... Uh, försiktig med att kritisera sånt här beteende, i synnerhet fall det äh, drabbar oss eller någon annan som man inte tycker likadant om. Det är ju rätt illa för att äh, en gammal tumregel när det gäller att äh, bedöma hur demokratisk äh, en stat är, det är ju att titta på vilka förhållanden som den mest obekväm oppositionen arbetar under. Uh, och uh, tyvärr får man väl säga att uh, förhållandena för den mest obekväma oppositionen i Sverige inte alls är sådär väldigt mycket bättre än i många uh, länder med väldigt tvivelaktiga regimer. Nej, det visar ju inte minst den senaste tidens uh, problem för Sverigedemokraterna och de, uh, de attentat som vi har utsatts för i vissa olika sammanhang. Just det. Eh, men eh, eh, om vi skulle gå in på eh, andra göranden och låtanden man har för sig så eh, har vi ju kunnat konstatera att eh, de flesta, eh, eller ja flera stycken i alla fall, av folkpartisterna som var angripna för eh, det här eh, dataintrånget eh, nu har blivit friande. Det blev bara uh, tre personer tydligen som fälldes i uh, den här rättegången som jag också har varit väldigt mycket omskriven. Det är också lite märkligt att uh, uh, diskussionen egentligen uh, på något vis landade mest mellan uh, sos och Folkpartiet. Men det här är ju egentligen en fråga för alla både när det gäller datasäkerhet som sådan och uh, också vilka metoder som partier bör eller kan uh, använda sig av när man motarbetar varandra vilket ju i och för sig uh, är tyvärr uh, ett uh, ganska så vanligt inslag i demokratiska samhällen. Det är inte bara det att partier lyfter fram sina egna åsikter och inte sneglar på andra utan uh, det händer ju allt som oftast att man faktiskt aktivt försöker motarbeta varandra också tyvärr. Uh, och uh, att den har blivit en dom visar att man den här gången trots allt gick över gränsen. Men uh, i övrigt så är ju debatten om gränsdragningar och sånt uh, ganska uh, lågmäld får man ju säga. Det är lite märkligt. Uh, men uh, å andra sidan så... Uh, ja... Uh, kan man säga något annat om just den här rättegången att på något vis får man väl en känsla av att de som egentligen bar ansvaret ändå går fria. Ja, Så höjdarna var, går ju fria som sagt. Blev det blev underhuggarna här som bestraffades. Mm. Sen en, en lite intressant sak när det gäller just det här med kriminalitet inom partiet som vi pratade om lite grann här innan, innan den här sändningen att eh, när eh, Sverigedemokratiska företrädare befinns, eh, har varit dömda för något brott tidigare i, sin, i sitt liv och eh, idag kandiderar för Sverigedemokraterna så slås det upp och blir en ganska stor sak. I det här fallet är det alltså folkpartister som eh, var aktiva folkpartister under tiden de begick brottet som nu har dömts och eh, de gjorde det det brott som de begick, det begick de alltså i partiets tjänst i syfte att vinna valet helt enkelt under valrörelsen. Och det borde ju rimligtvis betraktas som aningen, aningen större. Mm. Eh, och det, ja, jag tycker väl att det når inte riktigt samma proportioner som det gör när man, om, man, om man då ska jämföra graden av allvarlighet i brottet jämfört med de Sverigedemokrater som har nämnts tidigare. Uh, igår kunde man för övrigt läsa om att ett par datorer försvunnit från Folkpartiets kansli också. Liksant. Mm. Uh, och då är ju frågan om, uh, om det kan vara något internt eller om det är rent av rör som vanligt så att säga tjuveri. Uh, det kanske är någon annan gruppering som gör ett intrång, man vet inte aldrig. Men ja, det, det verkar som att uh, man har uh, lite grann problem med uh, sin egen arbetsmoral, kan man ju säga, kort och gott, inom Folkpartiet. Det är lite lustigt också då i och med att de har varit en av våra hårdare kritiker faktiskt uh, på den här punkten. Så att Det um, kan vara klädsam kanske att man sopar för egen dörr innan man angriper andra. Nu Nåväl, vi kanske ska ta och lyssna på lite musik här och en passande låt skulle kunna vara låten Laglöst land med Nordman, eller vad säger du då? Det låter bra. Ni lyssnar på Radio SD, Särdemokraterna är i Stockholms Radio på 88 MHz och låten vi precis hörde var Laglöst land med gruppen Nordman. Eh, ja, vi pratade lite grann om eh, Folkpartiet innan pausen här och eh, eh, då kommer man ju tänka på att eh, det har handlat ganska mycket om SD i media under sista tiden. Och inte minst så har ju faktiskt eh, en sd har Thor Lindblom, fått in en eh, debattartikel i Aftonbladet med samtidigt. Ja, det är verkligen intressant. Vi har i mycket större utsträckning än vi är vana vid fått möjlighet till att ge vår syn på saker och ting och att få föra fram vårt budskap i olika former på olika sätt utan att, så att säga, bara pratas om oss. Och som du sa den 26 april så var det alltså Tor Lindblom, gruppledare för Sverigedemokraterna i Landskrona som fick in en debattartikel i Aftonbladet angående just Folkpartiet och dess val av partiledare de ska ju välja en ny partiledare och han kommenterar också hur Folkpartiet arbetar i hemkommunen just Landskrona vilket ju också märks med tanke på vad Thor Lindblom skriver så är det ju en ganska stor skillnad mellan hur de etablerade partierna riksdagspartierna agerar lokalt framförallt i Skåne då jämfört med på riksnivå och det här debattartikeln i Aftonbladet är ju bara den senaste i raden av alla eh, stora eh, framträdanden i media som har gjorts. Eh, vi minns ju att eh, Jimmy Åkesson har ju deltagit i tre tv-debatter. Eh, två stycken i TV8 där han de debatterade en gång mot eh, Moderaternas partisekreterare Schlingman- och en gång också mot Folkpartiets partisekreterare Ullen Hag Och så har han också varit i TV4 i en tv-debatt med Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin. Jimmy Åkesson har också deltagit i en tv-intervju med skjutjärnsjournalisten Åke Ortmark. Och det var i Access Television och det kan man se på internet för den som har tillgång till det. Och i Expressen så har vi också synts en del. Vi fick ju in en debattartikel även där på Expressens sidan 4. Och tidigare så har vi också rapporterat om att vi fick in en replik på deras ledarsida i Expressen. Och lokalt i Skåne så har det också, vi har också synts en hel del i det lokala Nyhetsprogrammet Sydnytt Och går man in på Sveriges Televisions hemsida Och väljer Sydnytt Så kan man se en längre intervju faktiskt Med Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder Och det här Är ju också helt i linje med Vad vi sa tidigare att Media är väldigt intresserade av vårt riksårsmöte Det är många journalister som har varit inbokade På det riksårsmöte som vi Skulle ha hållit den här helgen Och det här, allt det här ska ju också jämföras då Med hur det såg ut för bara ett år sedan Då var bara sydsvenskan Med på vårt riksårsmöte av, dem, av etablerad press Och det var alltså då vi Antog vårt valmanifest Och inför Riksdagsvalet det året Nu är det ju ett ett årsmöte i början av en mandatperiod och alla journalister tycks vara vansinnigt intresserade av oss nu helt plötsligt. Och det är ju naturligtvis det är roligt. Man har helt uppenbart lagt om strategi. Den här uh, taktiken att uh, lägga locket på, att uh, inte nämna det och försöka låtsas som att vi inte finns, det har man övergivit helt enkelt. Ja, man har märkt att det inte fungerade och då och det är så pass många väljare som faktiskt uppenbarligen är intresserade av oss så då finns det ju ett klart nyhetsvärde i det ja, det blir ju lite grann av en slags tryckkokareffekt på något vis för att äh, någonstans så flyger ju locket av äh, så att säga om äh, man hela tiden pratar om en rörelse utan att prata med dem mm. äh, till sist så kommer jag allunda undra men vad vill de egentligen? vad säger de själva då? Mm. Äh, och äh, det har man ju då mer och mer äh, fått del av. M många har ju också medgivit det att det kanske har varit lite fel att beskriva oss som de här fruktansvärda monster som de ju har beskrivit oss som tidigare. För att det innebär ju att när vi nu syns i media och visar upp oss och får visa vilka vi är så märker ju folk att vi faktiskt inte är dessa monster utan vi är faktiskt ganska så vanliga människor och vi har... Faktiskt en hel del erfarna politiker i våra led. Vi har ju skaffat oss en hel del politisk erfarenhet själva. Och vi har sunda åsikter. Och Vi beskriver verkligheten på ett sätt som jag tror att de flesta svenskar känner igen sig i. Och det gör ju att vi varje gång vi syns och får möjlighet att visa upp oss. Så, så vinner vi väldigt mycket på det. Och det är som sagt flera som har sagt så här i efterhand. Att det kanske var dumt att beskriva Sverigedemokraterna som Ja, så, så negativt som de tidigare har gjort för att det innebär ju att vi nu får en extra skjuts varje gång vi syns Det är synd bara att den här eftertankens kranka bleket inte har tagit nästa tankesteget. kan den här monsterbildproduktionen ha någon del i skulden av en hel del av de våldsaktioner och liknande som har drabbat en del av våra möten och enskilda personer. Ja, och vilket i sin tur också leder till att, att flera som gärna skulle vara medlemmar i vårt parti och kanske också kandidera för oss har inte vågat göra det. Vilket också har lett till att det då har blivit en och annan tomstol bland våra platser runt om i landet och så använder man då det som argument emot oss och säger att vi kan inte besätta platserna och så vidare. Men det Kanske vi hade kunnat göra om folk hade fått lite mera, en lite mer rättvisande bild av vad vi är för ett parti. Ja, precis. Ja. Eh, nåväl, eh, vi ska ta och eh, byta ämne här. Eh, och eh, gå in på aktiviteterna från eh, igår som vi var på. Eh, det vill säga Huddingedagarna. Mm. Eh, för att eh, nu i dagarna Tre tror jag det är egentligen totalt torsdag, fredag, lördag. Så har de olika delorganisationerna och de politiska partierna och en del andra haft en utställning på Huddinge centrumstorg Uh, och uh, det är ju ett väldigt bra initiativ faktiskt, för då kan ju den uh, intresserade delen av allmänheten gå dit och titta och prata med uh, byråkrater och uh, folk i, i de här delorganisationerna uh, och partierna och uh, få svar direkt och uh, orientera sig om uh, uh, ja, ganska mycket faktiskt. Uh, jag strosade följ runt bland alla uh, de uh, Bokbord som fanns uppställda där och var man intresserad av till exempel Huddinges historia så hade man från olika intressegrupper då satt upp försäljningsstånd med böcker om Huddinges historia och lite ja, kulturhistoria rent allmänt och sån. Mm. Jo, det var ju så här hembygdsförening och det var idrottsföreningar och det var stadsdelsnämnder och precis som du nämnde, det var även politiska partier och eh, Sverigedemokraterna var naturligtvis ett av dem. Precis, och eh, vi kan konstatera då att eh, gårdagen förlöpte väldigt bra. Det var en hel del folk som stannade till och hämtade information och eh, fick sig en liten pratstund med våra företrädare där och eh, Uh, både du och jag var ju också där och tittade och hjälpte till lite grann mm. Jo jag var där uh, ganska så tidigt och uh, det var ju mitt på, på fredagen så att, Men det var väldigt mycket folk, väldigt mycket folk i rörelse Trots tiden på dygnet så att säga Och uh, kan jag kan ju passa på att nämna också att de som uh, fanns där för Sverigedemokraternas räkning Var ju bland annat då Arnold Boström och Lars Johansson Som alltså sitter invalda i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Huddinge Jo, precis. Och äh, där så sitter man även idag lördag. Äh, och äh, den senaste rapporten vi fick innan vi gick till studion var att äh, det har varit äh, mer folk idag som har äh, stannat och hämtat information och äh, pratat och så vidare. Och att det är ett klart äh, stort intresse för partiet i Huddinge. Mm. det är inte så vart förvånande i Frey om att vi plockade mandat där och att, äh, man ser att partiet är på gång, helt enkelt, i huddingen. Det är ju roligt också, för det är ju frukten av ett väldigt tålmodigt och långsiktigt arbete. Arnold har ju jobbat väldigt länge i huddingen. Ja, Lars Johansson också. Han berättade ju det att de har ju kämpat tillsammans ända sedan 94 i princip i just ja. Huddinge. Och nu först så valdes de in. Så att det här är ju någonting som man faktiskt kan rekommendera eh, andra eh, kommunföreningar runt om i landet där man har mandat att motionera om att man ska ha i sina egna kommuner också för att ur en demokratisynpunkt så är det faktiskt väldigt förnämligt att kommuninivåerna på ett sånt här enkelt sätt kan informera sig om vad som händer i kommunen och vilka som sitter där och träffar politiker och som sagt andra företrädare och lära sig lite mer om hur kommunen fungerar kanske och lite om kommunens historia etc. Så att det finns säkert på ytterligare ett antal ställen, men i de flesta kommuner finns det ju inte. Nej, nej, det var som sagt ett mycket bra och trevligt initiativ och de hade också ett ganska så påkostat arrangemang. Det var en scen och det var uppträdande och det var en orkester, med en blåsorkester som jag såg som mycket skickligt och mycket underhållande får man nog säga och som, som du sa också, till fördel för både demokrati och möjlighet för medborgarna att informera sig om vad som händer i kommunen. Jo, ja, så. Det kan vara någonting att tänka på som sagt. Sen så kan man också konstatera i samband med all den här uppmärksamheten som har varit så har ju SD permanentat sig som med egen stapel i olika opinionsmätningar och uh, rent allmänt så har vi också lagt oss på en stabil nivå någonstans mellan uh, 2,5 och 3,5 procent någonting. Så uh, att uh, uh, det båtar ganska gott faktiskt inför framtiden för att uh, normalt så brukar man ju få den extra resursen inför valen i valrörelserna mm. uh, och uh, det är ju intressant att se att vi i vart fall inte tycks ha tappat någonting utan snarare förstärkt positionerna. Ja, en mätning visade till och med på att vi hade över 4% och precis som du säger så jag trodde ju i allhetens namn att framåt november, december förra året så skulle våra siffror sjunka då eftersom vi då inte skulle ha synts så mycket mer efter just valrörelsen och att det sen skulle ligga på en väldigt låg nivå fram till Ja, i princip nästa valrörelse 2009 då i Europaparlamentet men våra siffror har hållit sig mycket starkt och sen så har vi ju nu också synts väldigt mycket i media som vi nyss nämnde och det ska ju bli väldigt intressant att se någon opinionsundersökning som görs efter det att den här stormen eller vad man ska kalla det för har varit en opinionsundersökning som påbörjas nu till exempel och sträcker sig ett par veckor framåt en sån skulle det vara intressant att se resultatet av Absolut. Nu är det dags med för lite musik igen. Och nu blir det lite Stockholms klokollpatriotismar. Låt en Mälare strand med gruppen Hel. varsågod. Ni lyssnar på Radio STs Södemokraterna i Radio på 88 MHz. Låten vi precis hörde var Mälare strand med bandet Hel. Och... Nu så tänkte jag rapportera lite grann om äh, vad som händer i övrigt här. För det här var ju en, ett viktigt evenemang som vi pratade om innan pausen för äh, vår huddingavdelning. Men äh, det händer ju lite grann i äh, de andra kommunerna som vi äh, har mandat i också. Äh, väldigt mycket av äh, det som... Äh, har bedrivits för verksamhet i de här kommunerna det handlar om rekrytering för tillfället. Det har hört av sig en hel del nya personer och det är en hel del mindre möten med personer som förhoppningsvis kan bli goda kandidater på kommande valsedlar och inte minst bra aktivister också. Att det ser överlag kan man säga ganska så bra ut. Eh, sen så är det ju också så att eh, det kan hända intressanta saker på fullmäktig möten. Och eh, senaste eh, mötet i Uppnansväsby till exempel så var det en ganska intressant eh, debatt eh, som eh, har pågått i, eh, på två fullmäktigemöten möten hittills eh, som handlar om att eh, man håller på att sälja ut eh, de kommunala bostäderna. Till de som så önskar omvandla sin huset eh, till bostadsrätt. Eh, och eh, till den enda så har man eh, tagit eh, råd eh, från eh, konsultbolaget Örlängs eh, att eh, man... Eh, har tänkt sig bilda dotterbolag och även dotter-dotterbolag och det är då enligt Örlings ett listigt sätt att komma undan att betala skatt för de här utförsäljningarna. Vilket självklart oppositionen har huggit på direkt och menar på att så här kan man inte göra det är inte alls säkert att det är förenligt med lagen ens. att man får göra så här i och med att det finns vissa Regler för hur kommunalt företagande ska gå till. Någonting som inte har varit riktigt lika hårt debatterat är ju den moraliska aspekten av det här. För att om politiker visar att det på något vis är smart, korrekt och vettigt att undan dra sig att betala skatt så är ju inte det någon så där alldeles glasklart bra signal till väljarna. Nej, och inte bara det där om det är moraliskt och riktigt utan om det kanske rent av uppfattas som rent av nödvändigt i kommunen för kommunen att göra det. Och det som sagt sänder inte ut så bra signaler. Jag vill minnas att finansminister Gunnar Sträng skatteplanerade ju ganska duktigt på 70-talet och fick en del frågor om det att hur kan du göra så och så vidare och då tyckte han det att ja, men, lagen gäller även för finansministrar. Men det sänder som sagt ut signalen att det kanske är något som är lite fel på lagen om man så att säga. Om det leder till att, man, att, det naturliga, att det blir naturligt att skatteplanera på det sättet. Och det här är lite grann samma sak. Det är kommunen då som företräds av politiker och politikerna. Jag vet inte om de ser det som nödvändigt eller om det ska ses som ett utslag av girighet eller någonting. Men nej, det, det sänder ut märkliga signaler i alla fall. Och som en ren protestaktion från sd sida så deltog vår ledamot på plats i omröstningen och hjälpte till att saken fick bogläggas till ytterligare ett möte längre fram. Och det är då bland annat med motiveringen att... Det här måste ju faktiskt undersökas bättre och det vore ju väldigt skämt ifall en kommun till och med kanske skulle göra sig fylld till ett lagbrott när det gäller sådana här saker. För att det är ett väldigt effektivt sätt att sänka den goda avsikten med hela det här förfarandet. För att det tror jag inte så värst många. Vare sig medborgare i Upplands Väsby eller andra som tycker att det är något dåligt i det att man får möjlighet att äga sin bostad. Det är någonting som man på de flesta håll i SD också har uppmuntrat runt om i landet. Men den här typen av utförsäljningar måste ske under sansade former. Det finns lite på något vis panik över det här. Får man ju faktiskt intryck av att det ska vara slabang och det ska hända med en gång. Och ja, man vill ju inte vila på handen någonting. Och då blir det lite ogenomtänkt och det blir lite taffligt och man når inte målet på det sätt man önskar kanske. Det kan ju i värsta fall göra så att det hela dras ut på tiden ytterligare på det här sättet. Nu Nåväl, eh, vi ska ta och eh, orda lite grann om eh, andra saker eh, som händer eh, utomlands också här. Att, eh, något som har varit på tapeten väldigt mycket här, det var ju eh, det franska valet som eh, vars första valomgång var förra helgen här. Uh, och uh, det har blivit ett klassiskt scenario, en högerkandidat mot en vänsterkandidat. Uh, och uh, uh, de flesta bedömare verkar ju uh, tillskriva Sarkozy segern redan. Uh, ja, faktiskt. Och han är alltså högerkandidaten nu. Precis. Uh, medans uh, motkandidaten då socialisternas ehm uh, verkar ju snarare ha en stor del av massmedia Sveriges sympatier man har ju pratat väldigt mycket om att det vore fantastiskt att få en kvinna som första president i Sverige eller i Frankrike menar jag och det är ju då någonting som man skulle kunna jämföra med Sverige faktiskt att det är ungefär som att Mona Salin skulle på något vis kliva fram som statsminister eller någonting sånt för att rent åsiktsmässigt så verkar de stå varandra ganska så nära. De är inriktade på samma frågor, inte minst det här med multikulti och liknande. Att en vänstersäger skulle ju ganska säkert starta Frankrike i en ganska så tillspetsad situation. Och på samma sätt kan man ju faktiskt säga att en Sarkozy-säger skulle innebär ungefär motsvarande det har ju uttalats en del hotelser från äh, sådana här förårsgäng som satt Paris i brand för äh, några år sedan som säkert den minnesgode radiolyssnaren kommer ihåg att vi uppmärksammade äh, allt det här med bilbränder och så vidare som blev väldigt uppmärksammat och äh, Sarkozy var ju i full aktion redan då och ansåg att man måste kväsa den här typen av regelrätta uppror med hårda nypor och tillämpa vattenkanoner etc. Och han har ju egentligen inte på något vis ändrat uppfattning i de här frågorna utan Sarkozy har ju framstått egentligen som ännu tuffare än han var då nu vilket kan vara en av förklaringarna till faktiskt att uh, våldresultatet blev så pass uh, uh, klient uh, som det blev för uh, uh, Jean-Marie Le Pen uh, som ju har gått till val tidigare på lite hårdare tag och, uh, mot uh, utvecklingen av Multikulti och liknande. Uh, Sarkozy har ju tagit en hel del av... Uh, från nationals eh, tankegods och eh, pratade dagen en hel del om eh, återflyttning och eh, nationell identitet och, och att det är viktigt att Frankrike förblir Frankrike och sådana saker och ja, eh, tidigare så har det hetat att när eh, andra partier beter sig så så kommer folk ändå att rösta på originalet, eh, men det har man uppenbarligen inte gjort Nej, det är lite skillnad mot, om man jämför med Danmark till exempel så tycks det som att folk kanske hellre röstar på originalet då i Dansk Folkeparti, eller i Danmark så är det just Dansk Folkeparti som har ju då blivit en del av regeringsunderlaget. Medan i Frankrike så får inte nationella fronten vara en del av regeringsunderlaget men däremot så tar de gamla partierna till sig en del av nationella frontens politik. Så att de nationella partierna av de olika slag som finns de påverkar ju politiken uppenbart runt om i Europa på ett eller annat sätt. Antingen får de vara med i regering eller också så tar de andra partierna över frågorna. Och i Frankrike är det som du sa att de tar över Jean-Marie Lepens frågor lite mer. Ja, Något som är lite komiskt faktiskt det är att till och med socialistkandidaten, trots att hon står för en väldigt uh, antinational politik, har uh, svängt sig väldigt mycket med franska fa fanor och pratat om uh, att slå akt om den nationella identiteten och liknande. Och sånt har man ju aldrig hört från socialister tidigare. Nej, de uh, anpassar att, uh, sig efter vad som är säljande uppenbarligen. Ja, så att, uh, det är ju ett. Uh, nästan oroväckande inslag av populism i vissa stycken, för man kan väl nästan förutsätta att från en hel del etablerade partiers håll så är det här bara nissa för att locka väljare och inte någonting som är allvarligt menat. Precis, där kan man snacka om populism. Vi Sverigedemokrater beskylls ju ofta för att vara populister men vi är ju faktiskt de som lyfter upp sådana här frågor när de är impopulära och sen och det är ju likadant med andra nationalistpartier runt om i Europa men sen när de har blivit populära och gjorts populära av ett nationalistiskt parti ja då tar de gamla partierna till sig detta och det, det om något är ju populism Ja, man kan nog snarare säga att SD har att lita på vi vill faktiskt genomföra det som vi föreslår att man ska genomföra mm, Det är inget som vi bara säger för att vinna väljare Precis. Sen så har vi en annan sak som handlar om ett gammalt ämne i Radio SD och det är ju att vi ganska tidigt uppmärksammade förhållanden under sovjetokkupationen av de baltiska staterna. Eh, nu så har ju väldigt mycket vatten runnit under broarna och eh, de baltiska staterna har dels lösgjort sig från Sovjetunionen som inte längre är Sovjetunionen utan eh, snarare ett sönderfallande Ryssland. Eh, och man har anslutit sig till EU eh, och eh, börjar nu bearbeta eh, det förflutna kan man säga. Och i dagarna så har det varit ett ganska så rejält slagsmål tydligen i Italien kring det faktum att regeringen har bestämt att flytta på en minnesstaty över Röda Arméns stupade soldater i Estland. Vilket ju av Balten uppfattas som en provokation, alltså själva statyns blotta existens, i och med att man ju knappast såg det som en befrielse när ryssarna kom och invaderade. medan de i Ryssland, eller de i Estland boende ryssarna då, anser att det faktiskt visst då en befrielse och det blev ju väldigt mycket bättre än under tyskt styr men för de flesta balter som sagt så är ju kanske inte nationaliteten på förtrycket av någon större betydelse utan man har ju försökt värdesätta friheten snarare och det här är ju då en slags bearbetning av den totalitära historien i Baltikum att man flyttar på en sån här staty. Eh, och det har ett folkverkningar ända in i Kreml faktiskt. Eh, och ryssarna morrar väldigt betänkligt över det här. Eh, men eh, som det ser ut från reaktionerna i övriga Europa, exempelvis eh, Svenska Dagbladet ger ju den här statyflyttan sitt, sitt stöd och eh, det gör ju självklart vi Sverigedemokraterna också. Det är väldigt roligt att de baltiska staterna nu fick, fick sin frihet. Och det är ju också på något sätt ett närmande länderna mellan att de gick med i EU och blev grannfolk med oss på ett mer tydligt sätt. Men det här är ju ett svårt problem för att det är alltså kolossalt mycket ryssar som har flyttats in. Det handlade ju inte minst lite grann om Stalins så kallade förryskningsprojekt av vissa provinser. Att man ville ta koll på all form av opposition genom att flytta dit en väldens massa ryssar. Och som då kunde förmodas vara mer lojala med Kreml. Den kalkylen stämmer förvisso tydligen fortfarande Det är ju inte så att de, i, de ryssar som bor i baltstaterna har börjat att uppfatta sig själva som balter utan de uppfattar sig som ryssar Men de har ju förlorat sin privilegierade ställning då som occupationsmedborgare och det är ju någonting som Faktiskt ett problem för hela EU kan man säga, för att det är ju någonting som försämrar EUs relation till Ryssland. Det finns inte några enkla lösningar på sådana här problem, men uh, man får ju ändå uh, tillerkänna balterna uh, rätten till sin historia och, och uh, självklart också att de har all rätt i världen att fördöma tidigare ockupationer utan att behöva skämmas. Ja, eh, sen en annan sak eh, som inte alls rör eh, detta utan en annan viktig fråga eh, om man nu fortsätter med internationella utblickar, det är att man har eh, konstaterat att eh, i år eh, så kommer eh, för första gången i historien att eh, bo lika många människor i världens städer som på landsbygden eh, Nu kanske somliga tror att eh, är det är verkligen något nytt eh, kanske inte i Europa men äh, en stor del av världens befolkning är ju, äh, landsortsbefolkning och äh, det här är ju en process som egentligen har börjat med eller mindre i vissa avkrokar av världen. Äh, vad som är lite deprimerande lösning är då att äh, det faktiskt är uppåt en miljard människor- som bor i ren, rena slumområden. Och där är ju problemet av gigantiska mått. För att det är ju ingenting som någon kan tänka sig- att ändra på i en handvändning. Frågan är ju vad det här har för betydelse- Uh, uh, för uh, EU och Europa. Enligt FNs boendeorgan Habitat så spelar man också på uh, elandet med att uh, de om 13 år kan vara dubbelt så många som lever i slumliknande förhållanden utanför storstäde. Uh, och uh, det här tycker man ju då borde vara ganska högt upp på prioriteringslistan för diskussioner för det här kommer ju självklart få konsekvenser för eh, inte minst eh, migrationsflöden runt om i världen för att det är ju många som då man kan förvänta sig inte eh, vill bo kvar i de här områdena till exempel söka sig till Europa eh, och vad händer då? Ja, eh, det har vi förklart inte något svar på. Men det här är en fråga som bör debatteras och som eh, politikerna borde ta på största möjliga allvar. Faktiskt. Ja, eh, sen så eh, har vi... Eh, Jimmy Åkesson blev ju ganska så eh, hårt angripen för att... Eh, SD skulle vara lite av ett enfrågeparti och ja, på något vis så har de flesta kommentatorer efter den här debatten mot Mona Sahlin försökt att spe på den här bilden att ja, Åkesson behärskar bara en fråga i princip och SD är ett enfrågeparti och finns inte någon större kompetens inom and några andra områden än invandring och så vidare men det har Jim skrivit ett svar på som jag förstår det Ja, han har skrivit en ganska så ett ganska så långt blogginlägg på sin blogg på SD Kuridens hemsida www.sdkuriden.se och han skriver också här att jag skulle kunna skriva hur mycket som helst om de senaste veckornas händelser tre tv-debatter och en utfrågning i accesstelevision. Det är inte precis vardag för en Sverigedemokrat men det är framförallt en sak i efterdebatten jag reagerat på. Många, främst motdebattörer, ledarskriventer och bloggare, har tagit till vana att kalla Sverigedemokraterna för ett enfrågig parti. Oavsett vilket ämne som berörs faller vi alltid tillbaka till invandringen heter det. Det senare jag är benägen att till en del hålla med om, men det betyder inte med någon automatik att också det första påståendet om en frågeparti är riktigt. Att vi gärna tar upp invandringen beror inte på att det är det enda som intresserar oss. Däremot har vi klart för oss att massinvandringen, dess kostnader och konsekvenser inte kan isoleras från övrig politik. Massinvandringen och alla integrations- och mångfaldsprojekt kostar miljarder. Det sker alltså en omfattande nettoöverföring av resurser från den svenska delen av befolkningen till den invandrade. Det gör massinvandringspolitiken till en av vår tids viktigaste fördelnings- och välfärdspolitiska frågor. Som jag förklarade för Mona Sahlin i TV4-debatten är vår tillgång på resurser inte obegränsad. När man överför tiotals miljarder till en grupp sker det alltså på bekostnad av en annan grupp. Vi har en gemensamt finansierad välfärd som bygger på principen om att bidra efter förmåga och få efter behov. När vi på kort tid fått dit hundratusentals människor som aldrig bidragit till den gemensamma kakan men som ändå ska ha del av den hamnar välfärdssystemet i obalans. Denna obalans förändrar förstås de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns alltså en tämligen enkel förklaring till varför vi inte sett några påtagliga förbättringar av välfärden trots att vi har goda tider och en växande ekonomi. Det går helt enkelt inte att prata seriöst om välfärdsproblematiken utan att också beröra massinvandringen. Vi är inte ensamma om den analysen. Danska välfärdskommissionen beräknar att de framtida danska besparingsbehoven inom välfärden skulle minska med nästan tre fjärdedelar om man stoppade invandringen från, citat, mindre utvecklade länder, slutcitat. Då ska man ha i åtanke att den svenska invandringen varit två till tre gånger större än den danska. På samma sätt är det på område efter område. Och sen så ger jag Åkesson här några exempel då. Jag ska ta det lite snabbt. Skolan. Hur ska man kunna ta upp oordningen i skolan utan att beröra invandringsproblematiken? Det senaste året har vi kunnat följa den kaosartade utvecklingen på två skonska invandertäta skolor. Herm Hermodsdalskolan i Malmö och GA-skolan i Landskrona. Båda fick stänga tillfälligt och de tvingades till och med förbjuda andra språk än svenska inom skolans område. Arbetsmarknaden. Hur ska man kunna prata om arbetslösheten och utanförskapet utan att peka på hur utbredd arbetslösheten är bland invandrare? Särskilt från icke-västliga länder. Eh, sjukvården. Hur ska man kunna ta upp vårdköer och resursbrist inom vård och omsorg utan att fundera över hur stor del av resurserna som läggs på den invandrade delen av befolkningen? För att inte tala om problematiken kring epidemiska farsoter som exempelvis TBC och HIV. Ja, han eh, fortsätter ytterligare men eh, det är i alla fall... Eh, en mycket, ett mycket intressant blogginlägg tycker jag som är väl värt att läsa i sin helhet på St kuridens hemsida som sagt. Alltså, en sak som man kan lägga till när det gäller detta med um, enfrågebefyllningen också det är ju att en stor del av SDs politik inom andra områden är inte lika långt ifrån vad som är mainstream i svensk politik. Det är stort sett invandringen, försvaret och EU som sticker av en aning. SD är ju mer positiv till att man återupprustar försvaret och är också skeptisk till överstatligheten inom EU. Vilket ja, den linje vi driver i och för sig är lite i paritet med Miljöpartiets och Vänstern. Det är inte egentligen Någonting som är väldigt dramatiskt jämfört med andra partier totalt. Eh, utan det är ju framförallt ifrågasättandet av det mångkulturella samhället som är eh, det som eh, märker ut SD gentemot de andra. Och då är det alltså naturligt att vi helt enkelt tar upp och trycker på den frågan lite extra mycket för, förstås. Jo, ja. förstås. Eh, och eh, vi ska väl ta och eh, berätta lite om eh, hur man eh, når oss på olika sätt. Så, eh, man kan ju eh, till exempel titta på vår hemsida om man har en internetuppkoppling och den hittar man på www.sörmokraterna.se. Och lägger man till snedsträck Stockholm så hamnar man direkt på Stockholmsdistriktets hemsida. Mm, man kan också ringa telefonnummer 226677 77 eller om man ringer till Stockholmsdistriktet 22 44 77. Precis, det är ett ganska nytt nummer alltså 22 44 77, och det går direkt till Stockholmsdistriktet. Uh, ja, uh, nu är det dags att uh, avsluta och uh, vi har ju konstaterat i programmet att uh, SD fortsätter att uh, vinna terräng i opinionen så att vad passar väl bättre att avsluta med om inte den gamla Harry Brandelius låten Vind i seglen. Varsågoda och tack för oss.